so známymi hlasmi nás opäť upozornila, že začína. Ahojte. Tak ahojte. A môžeme začít s a už se to točí, už se to rozstáčí. Danes i kouf, i Predstavte si, vyhral som druhú športke. 10 rokov v stredu, čo v stredu podávam pravidelne, tie tie čísla. 19, 27, 35, 14, 8, 45. A ešte aj dodatkové zvykne písať jednotku, však čo? No 10 no rokov nič a zrazu tu ho máš. Druhá, druhá cena, no to môže byť takých, čo ja viem, aj pár tisíc, alebo aj pár dve tisíc. No a, a to nejde o to tu, od poňaze, vôbec nejde. Viete len ten pocit, že ste oblávli tú onú fortúnu, tú Dissedorf. Autobus zastal. Šofér s kvíkotom otvoril dvere a my sme nastúpili. Sadol som si veď šovine, ešte bolo voľné. Veď v tom... Pane Bože, veď ja nemám električenku. A ani lístok. No ešte, sa mám aspoň korunu, veď opýtam sa, či niekto nebude mať lístok na predaj. Ja som totiž bojazlivý človek. Ja mám v úcte trestný zákonník. A revizorov sa bojím. Fuj, to by som teda nechcel zažiť. Ešte nikdy ma nenačapal. A dúfam... Vy sa mu to ešte nikdy nepodarí. Pani, prepačte, nemáte listok na predaj? Nie, ja mám električenku. Veď aj ja, ale doma. Prepáčte, prosím vás, nemáte listok na predaj? Joj, nie, synku. Ja mám len jeden lístok tiež. Prepačte, to som pekne dopadal. Prepáčte, lístok na predaj nemáte? Mám električenku. Prepáčte, lístok na predaj. Aj, voľa, kde by som mal mať lebo... Aha, veď tu mám som si aj štikol. Viete, ako to chodí, Zabudol som si doma električenku a keď už teraz je tá 100 korunová poputa. Hej, hej, komu by sa chcela platiť? To je veľa pre je, študenta. Veľa. Vy ste študent či nie? A no, študenta, a bez štypendia. Taká stovka to je jedlo na celý mesiac, 24 pírov. Jes som to. Veď tu bola, kde by mal byť. Tu mám ku tuto kľúčiky, no neviem, ale mal by som tu ešte jeden mať, vyčkaj, synak. Ďakujem, detko, ďakujem, už hádam, nemusíte hľadať, už ja budem vystupovať, ešte šťastie, že neprišiel revizor, zase ma nedostal. Dovidenia, detko, a ďakujem za ochotu. Ale veď, viem, že som si ho bola, kde som dával, alebo, že by to bolo včera, že by bol tento, ten včerajší, ale veď... A Čo to tu mám? Pane Bože, odznak. Moja hlava dubová. Veď ja som úplne zabudol. Som to ja, ale baran. Ušiel mi zárobok. Ach, tá moja skleróza. Ale veď počkaj, ja si to vynáradím. Cestovné lístky, prosím. Ďakujem. Revízia cestovných lístkov. Ďakujem. Revízia cestovných lístkov... Platnou jízdenku, to nesmí být. Jak to? Víte, nevíte, že ta jízdenka musí cvaknutá být? Ale já jsem si cvakl. Víte, pane, si myslíte, že můžete bez cvaklé jízdenky tu webovou ze si klidně být? Ale já jsem si vážně cvakl. ví že se můžete zdarma bez pokuty vozit a zde ve voze bez svaklé jízdenky být. A to já přece vím, že, že se jde zdarma bez pokuty vozit a zde ve voze bez svaklé jízdenky být, ale já jsem si vážně svakl, tu to všichni viděli, tak řekněte někdo něco. Ticho, co? Pít tu nemáte to, co tu máte mít. Jak to ví? Ví, pane, tu máte něco iného, než máte mít, ale to není možný. Ví, ví, pane, tu máte jinou dírku, než tu máte mít, ale týť ja si cvakal tady na ty tyči. Ví, ví, pane, tu máte jinou dírku na jízdence, než tu dírku, co tu měla na jízdence být. Ale to není možné, nedal se mám teda jinou. Ti know. Tak nemáte co? Bí. Pane, mi dáte občanský průkaz nebo si zaplatíte 50 korun, poštou je pokuta dražší a musíte si vystoupit, nebo zavolám na vás sebe. Ja, já tady zrovna už vystupuju a já sem si zapomnil občanku, já tady stejte blikným za rohem, víte, tady máte 60 korun, to je dobrý, díku, naschledanou. Von, si každý myslí, že si může jezdit s neplatným lízkem, no jako tenhle, ten řík má na tom lístku úplne iné dírky. A vlastně nemá dítě to v pořádku Kruci... Počká, pane vraťte se, panevrať se, počká. Panevraňte se, pane vraťte se. Zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě je to tak, omilku je vyloučený. Dneska si dává k náhodou tak. A za ještě si děti, že jsem měl na športky. Ježi maria normálně jsem vyhrál druh. Veľko prvý raz v živote ani druhú. No normálne všetky čísla mi vyťahli. Všetky čísla. A no, počkať však, keď všetky, tak to je prvá. No tak ja sa ešte na to pozriem a potom sa ozvem. Vezmite si, milí priatelia, takú gumy pušku. Celkom sympatický predmet. Drevený, prírodnina, dve nožičky to má. Medzi nožičkami je guma. Dá sa tým strieľať. Vezmem korálku, natnem pá do také pouličnej mačky alebo vezmem hrudku soli a ochvíľuje nepriateľ zneškodnený šúcha si boľavý zadok <laughs> alebo také zlepšenie prirobíme si k gumipuške zlepšenie pribijeme gumipušku k zemi a na gume prirobíme kladku. tou napneme gumu pustíme a včas uskočíme kludne sa môže stať no ja neviem ale čo si veľké fakt. alebo ešte lepšie väčšia gumy puška a pozor Napínanie na elektromotor Spustíme motor Sadneme si a čakáme Keď sa guma napne asi tak na 2 metre Stlačíme vypínač A pozeráme na výsledok Diela skazy Najlepšie je ďalej kohľadom No paráda alebo, alebo Už to mám čo taký elektromotor, ale čo tak dať tam automatiku? Poznáte to, dajaký transistory, jeden dva mikroprocesory, urobíme z toho obvod, vstup, výstup, kondikno a zázrak je na svete. Zmačkneme, napätie štár, bomba, zabije aj slona. Takého menšieho, pravdaže. Možno by sa z toho dala vyrobiť aj slušná diplomka. Škoda, že som si to nezapísala. Ale predsa len myšlienky preletia a nič z nich nezostane. Aspoň mne nie, no ako som to len vlastne hovoril obvod, kondík on som by sa ale kľudne dala namontovať kupola, sinus oh, to by bolo epsilon zameriavacia priamka ako to bolo v tej knižke aha, tuto je lajzrová technika 254 presne, to som chcel vedieť takže ten epsilon nebude tu ale tam impuls pôjde cez vstup tak a mám to lajzrová gumipúška čo gumipúška? hotové lajzrové dielo Veď to ani nebolo také ťažké. V škole to poriadne nechápia ani ten docák, teda docent. A ja som to vymyslel. Urobím <laughs> to ako diplomku a mi možno dajú aj Nobelovú cenu. S rektorom si budeme týkať. Budem mu hovoriť, že čau, Laco, ako máš? A tak podobne. Ale na tom nezáleží. Ako by som to vyskúšal? Že by som voľačo, taký blbý transparent vysel v meste, už poriadne starý, že by som ho zbachol? Alebo voľačo efektnejšie? Hej, zapálim ho. Zažnem noviny, priložím na odpáľovaciu rampu, vyvolám impuls, stačím toto, ešte toto, len toto, no. Ale, ale, figu, veď to odletí. To nepojde. Ja sa asi zbláznim. Prečo tu musí byť všade dookola vzduch, do čerta? To by celkom inak fungovalo. Takto si môžem ísť nabáchať aj s celou lezrovou gumipuškou. Hm, je to úplne na figu. Debilné zlepšováky line. dadi <laughs> re Ľudia je to fakt tak ako som hovoril, teda druhý raz čo som vám spomínal, mám prvú No, prvý raz som hovoril, že mám druhú, teraz vám hovorím, že mám prvú, je to fakt. No, rozmýšľam, to bude ešte viacej peňazí. Čo s nimi? No, tak keby sme to prerátali, ja neviem, na zápalky. No, to bude veľa, to nie. A že by som tú starú poslala k moru, vždy chcela ísť k moru. No, alebo aj k ju teraz môžem poslať. Tá bude rada teraz, keď mám ten milión tis... 100 Sonko zachádza pána Beka a furt hic, sitting bull. Nemluv na mne žecky vole, ja sú sedíci vůl vole. Dobre sedíci vůl. Sonko zachádza pána Beka a furt hic, sedíci vůl. Jo. Čám storm, zasad tie byzóny, veď to je už pomaly ako na hýguaj. Tento oný s činov, no ak sa ten mesiac furt krúti, to je už tento oni tretia čví jeda. Ja neviem odkiaľ to importujú a furt to cez našu rodnú rezerváciu a tu plno tých oných takých, takých jak míny. Co sa dá deláť, hochu? je to lokomotíva, aká veľká, ako za staly vole, sem s tým dynamitom bude pošta. Jo, ale, jenom aby to nebouchlo, moc silne. ja mám kurz za ročnú prax neboj sa, bude to lietať, že až, až, až. Aha, Anko Ronnie, tam v prvom okne, asi čo, si od nás chce, zrušiť akciu, prednešiky, dozadu, strednej, dozadu, zadné stáť. Kvety, no, koberec, chlieba, sol, uvítame ich tradične chlebom a solou. Medzi oči, byli, poď a prestrika Ronnyho teraz, zapieskaj piesničku. Zdravíme vás s veselou piesňou. Ja bych vás chcel tady naši skromné rezervaci, ktorou ste nám bez náhrady a poplatku přímo darovali. Chtěl bych vás tady před naší osadou... osadou... a ah, vítej, Straydo! Hello again and welcome to American Reservation number 40! My name is Casey Kaysen and I will couch out with best road in the US! Thanks, children. Tu máte žuvačky a sveté obrázky. Dobre si ich chránte, najmä tie gumy. Tak ako deti, teda, ako či posluchajú deti a... a vôbec, jak máš, rony. Wow, good. Ale nie preto som tu. Mám pre vás radostnú správu. To bude isté amnestie pro naše bratry. Néééé, nee, nie, nie. amnestia nebude práve naopak, ale to sa nepatrí. Veci sa majú takto. Strojárov z mlinou presťahovali na gardu a triáky na mlinu vzývajú prázdnotovou a tak sa naše vedenie úradu rozhodlo nasledovne čili takto. Všetci, čo ste tu mám, môžete ospevovať, pretože všetci, čo ste tu sa počnúť školským rokom 1986 87 stiahujete na atriáky. Bitné je 40 Kč na mesiac, sprchy slušné, vrátníkov nieco, hotový západ. Ľudia, tak, už som sa rozhodol, kúpim si jachtu, totiž, aby ste vedeli, to nemám z vlastnej hlavy, veď povedzte si, na čo by, by bola jachta, no, totiž, také pekné slovo, totiž, totiž jeden miliardár z Floridy, sa, z Floridy sa dozvedel, že som vyhral tú prvú, a zatelefonoval mi a ponúkol mi, no hádate, čo mi ponúkol, neviete, no, no jachtu predsa veď, však som mu spomínal vpredu, no, a lacno iba 180 tisíc, no mi ešte aj ostane, teda, čo si mi, troška mi ostane, no, a veď, Jachta to je dobrá investícia. Veď... No, našťastie u nás v Československu na to ešte ľudia neprišli, lebo veď, veď... Kto u nás má jachtu? Nikto. Ja budem mať jachtu. To ja. je dobré. Drahí rodičia. Píšem vám z veľkej dielky, lebo veď viete, že som narukoval až do ašu. Konečne nám po mesiaci dovolili napísať a tak píšem vám. Teda práve vám píšem. Veď komu ak vám, moji drahí rodičia. Včera ma pochválil sám veliteľ čaty. Povedal, že som najväčšia atrapa Varšavskej zmluvy. Neviem, čo je to atrapa, v našej čate to vedia len dvaja. Ale tí nechcú povedať. Ale viem, čo je to Varšavská zmluva. A keď som najlepší v nej, to už čo si znamená? Som na seba celý bez seba. Bývam už týždne na samotke, vraj ruším nočný kľud, či čo, a tak ma šupli sem. Je tu dobre, aspoň nemusím komunikovať s tými primitívmi. Len tie mreže na oknách mi tak trochu pripomínajú polepšovňu. Predstavte si, už sa viem vyťahnúť na rukách až po okno, keď sa chcem pozrieť von. Ale vonku sa skoro nič nedeje. Sľubovali, že budeme statočne bojovať a zatiaľ len pochodujeme, teda oni pochodujú. Mňa von nepúšťajú, vraj istota je istota. A to je dobre. Nemusím si každý deň čistiť topánky, aj keď ste ma k tomu viedli. A aspoň sa nestretnem so ženskými potvorami. Je ich tu celá hrba. Jedno o výstrojnom sklade a druhá v evidencii. Ozaj, pozdravujte susedovie Žovku, ja ju pozdravujem. Napísal by som aj tej, ale zabudol som adresu. A nech toľko nereve, lebo keď reve, má červené oči a vyzerá ako ich kráva. Ale to je nehovorte, veď majú zrkadlo. Také veľké, postarej mame. Stretol som sa tu aj s bratrancom Jozefom, tým z hornej vsi, ale robil sa, že ma nepozná. Len stál, vystretý ako svietca, čumel dopredu, na hrudi samopalku. A ja som mu prihováral sa, ale nič. Asi si našiel zlých kamarátov. Nebojte sa, ja si takých nenájdem, vlastne nemám žiadnych. V susednej samotke síce jeden pravidelné vyregúva, ale nepoderol sa mi s ním nadviazať kontakt. Milí rodičia, a to vám už píšem na druhý deň. Včera som nemohol písať ďalej, musel som ísť farbiť trávu na zeleno a pripínať listy na lipu, vraj bude kontrola. A ešte mám dobrú správu, idem domov. No, celkom domov zase nie, ale do Sabinova, ale to je od nás len kúsok. Asi budem chodiť domov na víkendy, keď budem tak blízko. A tak už ani nepíšem, veď vám to poviem rovno do očí. Pozdravujem aj Rexa, nech vie, že na ňo myslím. Váš syn Jeremiáš, post scriptum, navarte dobrej ryže, tých knedlíkov mám už pokrk. Ja nablíknu si manto v barvie kake a bez mu helmu, vak a saky, paky. Jo, tohle místo, to je prýma štace, ach, jak je prosté, vojákem stát se. Jo, tohle místo, to je prýma štace, ach, jak je prosté, vojákem stát se. Nechal jsem doma všechny mizeráble, k čemu je práce, prachy, načty, trable? Mám samopal a hlaveň se mu svítí, ach, jak je prosté vojákem býti. Mám samopal a hlaveň se mu svítí, ach, jak je prosté vojákem býti. A kdyby něco kykslo žádný strasti, vždyť, jak se říká, sloužíme svý vlasti. Je příjemňoučké nebýt ničím vinen, být prostě jenom prostým bojím. Je příjemňoučké nebýt ničím vinem, být proste jenom prostým vojínem. Ľudia, všetko je v keli. Som vás dobehol, ale nechci ať s fakt veľkými. Pred chvíľou sa totiž vrátila moja stará z roboty. A keď som už vo dverách zvestoval tú radosnú správu, že sme vyhrali prvú, a zbledla, potom zmodrela, capla na zem. A ja, čo sa robí? No, čo sa raduje alebo čo tak už začnem plieskať a ona sa preberie a povie mi, že, že športku nepodala tento týždeň, lebo musela zaplatiť členské ROH. Dobrý deň, vy ste pán Borovička? Áno. Zuvár? Áno. Tá, tak som tu dobre. No ak idete ku mne, tak hej. No, myslím, že áno. No, tak si sadnite a otvorte ústa. Dobrý denko, pán doktorko. Á, vítaj, Vinco, čo máš? A priniesol sa vám čistiace potreby. Hundry rekord, zúsku, toaletný papier. Aj toaletný papier? Otvorte tie ústa poriadne. Veru aj, minule ste žiadali toaletný papier. No ja viem, ale viete mať som tomu neveril. No tak... Doktorko, však ma poznáte, keď vám ja niečo slúbim. A koľko je ho? No tak tie ústa poriadne otvorte. Koľko je ho? kusov. To aby sa aj sestričke niečo ušlo. Tuto mi to podpíšte. D dajte to sestričke. No. vyplachnite si. Tak, dovidenia doktorko. Ďakujem, prídem o dva týždne. Ahoj Vinco, ahoj. No tak, kde vás to teda boli? Meš zemzel. zemřel. Tedy Armstrong. Zavolal si zpívačku Fitzgeraldovou a mě a povídá: Fando a Elo, cítím, že mi ubývá sil děti a vím, že už tu dlouho nebudu. A co bude potom s mým černým blues? Vy dva jste nejlepšími současnými bluesovými interprety. A ty, fanouši, teď ti to už mohu říct si: Ty jsi blues samo. Pívej ho dál, prosím tě, ať lidé nepřijdou o tu krásu. A já vám teď zaspívám blues, vážení přátelé, tak, jak jste ho ještě nikdy neslyšeli a už nikdy neuslyšíte. V blues se zpívalo téměř ovšem, o lásce, o nenávisti, o zradě, o zbavělosti i statečnosti. Ale ještě nikdo nespíval blues o bolesti. Blues obole která ich, ktorá konkrétne bolí. au au au. Tak, a jedu. Už to bude. Ešte sa sústredím. A. ja, ja, ja, au. Ja, je, je, je, to to bolí. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, to je bol ja, ne. jej je, je, je, je, je, je. je. si je druhá jej kde je mnohem jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej jej They're the ones who love me. Oh, yeah, yeah. yeah. Že je záver ahojte, na ktorom dne spolupracovali Vierka, Miro, uro, Ivan a Števo. Šane dnes nespolupracovala. baby.